Ens trobem amb els membres de la banda Ice Storm, a la qual volem conèixer una miqueta més. És per això que ens agradaria que us presentéssiu breument. Uh, hola, jo em dic Lambert i sóc el cantant. Em dic Marc i sóc la guitarra i chorus. Sóc en Lluís i sóc la guitarra. Gairebé teniu 2.000 fans al Facebook, però per qui encara no us conegui, expliqueu-nos una mica la història de la banda i quines són les vostres influències. Eh, la banda va començar a través de Lambert i jo. Ens anàvem trobant els a la matí per... Amb una guitarra espanyola fer el xorra. Bàsicament, eren molt mitjans, molt precaris els mitjans. Fem servir floreros de, de peus de mi, la teus de micro i coses d'aixins. Bueno, bàsicament, els inicis sempre són precaris. Bé, els altres ho van ser. Però bueno, si hi havia una cosa que ens unira la, la la passió pel, pel, pel, pel metal. No? Llavors, a partir d'aquí, quan ja la cosa va començar forma, vam trobar el Lluís, que tocava la guitarra i, i els tres vam començar ja a assajar la forma periòdica cada setmana i tal. I, i ja quan teníem certs temes preparats, eren bàsicament eren versions tot, pues, vam decidir buscar un bateria, que era l'única que faltava, i va, la formació va començar en quatre, que va ser el Nico, que no hi és ara mateix, però és, el, és la bateria i ja no feia cantant i de baixista a l'hora. que passa que, clar, suposa una mica de, de feina i més quan no hi estàs acostumat, no? I, i quan vam veure que anava molt de cul vam, bueno, vam començar a buscar baixista, vam trobat l'Àlex de Barcelona, que és amic meu i havíem estat en altres grups i tal, i ja vam formar la, la banda finalment. Influències per la meva part, eh, bé, a mi sempre m'agrada molt el, el metal més simfònic i melòdic, Tipo, no sé, Aventasia, Bling Guardian, eh, Gamma Rai, Hammerfall, d'aquest pal. Però bueno, també m'agrada el, el rotllo més modernet, tipus Slick Note, eh, tot això també l'esculto bastant, I, i el Death Metal alguna coseta també m'agrada. Eh, bueno. Influències. Influències en el grup crec que és una de les avantatges que tenim. Com a mínim, jo trobo un avantatge, i és que tots els membres grup tenen influències molt diverses. Uh, trobem influències des de tirant cap al rock més clàssic fins a passant pel punk, pel metal melòdic, metal més dur, i ha ja de tot. Llavors, és un avantatge a l'hora de composar, sobretot. I cadascú la aporta la seva visió del que ell ha escoltat, i arrel d'aquí doncs, surt un, un diguem, el que és un producte que ens agrada a tots. Que ens, que ens agrada a tots i, bueno, és, és, crec que és una, una bona barresa, sincerament no sé. Per què vau triar Ice Storm com a nom de la banda? Bé, el, el, nom, el nom de la banda va ser algo bastant bastant complicat, perquè ens va durar ens va portar unes quantes setmanes de, a veure uh, què, què és, quin seria el nom que decidíem. Uh, el fet de que sigui Ice Storm, bueno, va... But... Va derivar d'una de, de votació i com segurament després en parlarem eh, nosaltres cantem en català i hem decidit conservar el nom eh, en anglès perquè és un dels que més representa la, la nostra personalitat ja que vam començar a cantar en anglès i ara ara ja no ho fem. Bàsicament va, va ser, com a idea a través de setmanes de a través de moltíssimes birres i de moltíssim brainstorming en els bars i tal, i anar, anar, anar eliminant, anar eliminant i al final ens va agradar a tots aquest nom i no, així es va quedar. Dintre de la banda, quin és el vostre ritme de treball? Qui s'encarrega de fer les lletres, qui fa les músiques? Aquí ho fem entre tots, no hi ha... Algú que ens dediqui, bàsicament, a només composar, o sigui, no hi ha tal que faci que les composicions de música o de lletres. No, ho entre tots. Algú eh, porta una idea, qui sigui, i entre tots anem treballant la idea. L'anem desenvolupant fins a arribar al que ens agradi i ja està. Però ho fem tant amb, amb música com amb lletres. Ho fem exactament. Treballem igual en aquest aspecte entre tots. És, una, és realment un treball de grup. I el nivell de ritme de treball, el que sí que fem, perquè a vegades coincidir durant moltes hores d'assaig és complicat entre tots, agafem caps de setmana i el que fem són petits stage, que els anomenem així, i estem ràdio des del divendres a... al migdia, a tarda, fins al dimenge a la nit. No? Llavors ens va dir a fer feina a treballar, a composar, a escriure, omplim la nevera de monsters birres i a partir d'aquí anem tirant. Va bé perquè avances moltíssim més que quan ho fas, per exemple, tens un assaig el divendres, fins a la setmana que ve no tornes a assajar i llavors és una forma d'avançar ràpid, també. Aquest 2012 heu debutat amb el disc Contes de la Vall de Glàs. Què hi trobem en aquest primer àlbum? Per què començar amb un àlbum conceptual com aquest? Uh, a veure, de fet, que començéssim amb un àlbum conceptual uh, és... és va ser una mica, una, entre una coincidència i una decisió bastant bastant treballada. Perquè eh, en, molts dels del grup coneixem el CD Nightfall and Middle-earth de Blind Guardian, és un CD que gairebé gaire el venerem. I vam, eh, al, al començar a compondre les cançons, al començar a veure les, les cançons eh, eh, Vem veure que entraven molt bé dins d'un sol tema. No? I a partir d'aquí vam començar a desenvolupar la idea, a partir d'aquí vam trobar el narrador, a partir d'aquí vam aconseguir una col·laboració bastant important i ha anat tot, ha anat tot sol a la marxa. Primer va ser com una mica una coincidència però després, a partir d'aquesta idea inicial, va començar a anar el que seria tot el CD conceptual en marxa. Que sigui el primer CD del conceptual és merament perquè vam voler fer un primer CD molt bo. Sí, realment tampoc ens hem plantejat cap al fet d'estar de, començant, doncs potser hauríem de fer algo més bàsic i tal. Realment no, o sigui, vam fer això perquè tots hi estàvem d'acord, ens agradava la idea i, I no teníem cap tipus de... De, de problema en tirar això endavant, tot i ser una banda humil, pues i ja et dic, vam intentar pues, anar al màxim, no? que, es, que pot col·laborar aquí en mandada, pues, li preguntarem si pot col·laborar no, per què no, i al final ho vam aconseguir. Que pot col·laborar pues, el, el narrador que vam tenir, pues, al final ho vem aconseguir. I ens ha demostrat també que això, no? que, que més val tirar llarg de mires, que a que quedar-te curt i pots arribar igual a, a fer un producte més o menys de, de qualitat, crec. Actualment es poden escoltar alguns d'aquests vostres temes a través d'internet. Com esteu veient la resposta de la gent i per quant l'edició física d'aquest disc? Ara mateix, eh, bueno, ja com us havia dit, tenim els temes penjats d'internet. De moment la gent està responent molt bé, els agrada. Eh, ens estem trobant, que molt, de, molt ens estem demanant, ja reiteradament el CD físic. És una cosa que ara per motius econòmics eh, o estem tirant endavant, però bueno, ja al principi està la recta final en un marge d'un mes, potser ja el tindrem, si tot va bé, ja estarà el tindrem, tot a punt. La resposta de la gent, molt bé. Jo crec que per ser potser un, un estil que no, que no és tan habitual d'escoltar, el fet de fer metal en català, una mica més melòdic, inclús no, no, no és habitual, i llavors la gent reacciona molt bé. És una cosa que hem vist en els directes, també començar ser quan començar fent... vam començar cantant en anglès i bueno, vam començar fent alguna cançó en català i realment una de les coses que ens va de decidir a tirar endavant cantar en català va ser que la gent responia molt bé quan feien cançons, cantàvem en català molt bé. I ara mateix ens doncs, amb tot el CD, moltíssima gent il·lucinada i bueno, coneguts ens estan demanant el CD, molt bé. Abans d'aquest primer llarga durada vau editar dues maquetes Quines diferències podem trobar entre els antics i els nous, Agi Storm? Bueno, en principi, la diferència més evident és la llengua. O sigui, les altres dos maquetes, que, eren... la primera seria més per... que de fet em sembla que la vam fer la primera als sis mesos d'estar ja tots reunits, era més per donar-nos a conèixer a les sales per veure si podíem aconseguir concerts presentant la maqueta i prou, a uh, la segona maqueta ja, vulguem, ja vam volgué fer un treball més sèrio uh, ja incloui més cançons pròpies que la primera i i el, el, el, el CD que és el, el més important el que treurem ara principalment és en català uh, no hi ha els mateixos recursos invertits tant en les, primera, en les primeres dos maquetes com en el CD i la, la... La motivació, degut a, a tot el procés que hem fet fins al final d'aquest CD, que està a punt d'arribar, uh, com que ha durat més temps, és més gran i has posat més recursos, més intenció, que no els altres que els gravàvem amb un cap de setmana i, i dremilles. La, la diferència, també, clar, es nota el, el, el, la nostra experiència gravant, també s'ha notat al principi doncs, que està gravat d'una manera, com, com a la segona maqueta ja va ser una miqueta a, millor en quant a qualitat. I aquest tercer doncs clar, ja, ja ens hem acostumat a gravar en estudis i ja sabem com ho hem de fer. És, ja Hem guanyat tant experiència i això es nota en el so del, del disc. Evidentment els recursos són diferents, en aquest últim ja, ja hem anat a un estudi realment professional. Llavors clar, tot això es nota, junt amb la nostra experiència doncs, aquí tenim un resultat Creiem que molt satisfactori. Hem comentat que vau començar a cantar en anglès, ara heu fet el canvi al català i aquest disc s'ha doncs, interpretat totalment en català. Per què vau decidir fer aquest canvi? Eh, tot va sortir a través de la cançó Ullars de sang, que l'havíem composta, no sé, per potser un parell d'anys i hem començat a introduir en els concerts de tant perquè vam pensar que, no sé, ja que... Cada el català és la nostra llengua, i per què no cantar en català, com mínim una cançó, no? i veure com reaccionava la gent. I, I la reacció era molt bona en els directes, no? com ha dit abans el Lluís. Eh, anàvem tocant i, i veiem que quan sonava aquesta cançó en concret hi havia un, una euforia una mica més bèstia que en les altres cançons que fèiem. També el fet de que ell canti en català és perquè realment s'expressa millor i ho sents més no quan cantes en la teva llengua. i en aquest cas, pues, la connexió era més directa entre el públic i... I a mesura d'anar passant concerts i concerts, vam, veient, vam anar veient i plantejant-nos l'opció de per què no fem una altra cançó en català. Llavors, a partir d'aquí, vam per què no fem un disc en català, no? Realment, si ens agrada, em dona, hi ha bona resposta en els directes, ell se sent còmode cantant, ens és molt més fàcil composar en català que no passant en anglès. Doncs pues, com a mínim, no? I ho vam provar i no, el resultat és aquest i i no sé, potser anirà bé, potser no, però com a mínim he fet el que volíem i, i de moment ja et dic, estem molt contents amb això. I amb seguidors als Estats Units, a França, a Rússia i esperem que a molts altres llocs, us veieu tornant a canviar d'idioma passant en anglès o a qualsevol altra? Bueno, de moment, a curt termini, de moment no, crec, perquè ara acabem de fer el disc i realment a ens agradaria veure de quina resposta hi ha i ja et dic, no sé... És possible que sí, però al moment no ens, ho, no ens ho hem plantejat. Sé que hi ha gent que ens escolta des de... perquè a través del Facebook ens envien missatges i tot això, de, jo et veig com als Estats Units, per exemple. I, bé, bueno, la, la intenció que tenim també de cara a aquesta gent és, eh, un cop tinguem el CD, editar una, una espècie de digipack o alguna història d'aquestes on, on estiguin traduïdes totes les lletres i tota la història de, del disc, tant en anglès com en castellà perquè la gent ho pugui entendre, bàsicament. Val? A mi m'agrada també quan, no sé, quan escolto una cançó de Rammstein pues m'agradaria saber què diu, no? I, i a vegades busques la traducció i tal. Doncs pues, no sé, ja dic una, una mica això, però el plantejament podria ser que tornéssim a cantar angles no sé, realment ara mateix estem molt còmodes amb això i ja dic, dependrà una mica també de la resposta que tingui. Ara, el primer, el, el primer disc, realment, Pròpiament. ha sigut en català. Sincerament, és una cosa que ens agradaria continuar cantant en català. O si sigui, És el que ens agradaria trobar una bona resposta i poder continuar cantant en català. El fet de canviar idioma seria una cosa una mica, diguem, bueno, per, per, per una cosa més externa. O una sigui, bueno, cosa que no funcionés el que fos, no? llavors haguéssim de, de canviar. Però sincerament, el que jo preferiria, o que ara fos així, que poguéssim continuar cantant en català perquè és, la, és que és la nostra llengua, el tema Ulls de Sang, juntament amb Quim Mandador, dels Mèdics Sang Traït, i en la gravació d'aquest disc vau comptar també amb l'ajuda a la producció del gran guitarrista Joan Cardoner. Com va sorgir la possibilitat d'aquestes col·laboracions i com va anar el procés de gravació? Bé, uh, realment que aconseguíssim la col·laboració del Quim Mandador va ser una, una altra coincidència, perquè gravant el CD a, a Musicland, un dels dies que sortíem capficats, que el CD no sonava, que el CD no, no, no tirava endavant, vam anar a fer unes cerveses a un bar de cuyo nombre no em puedo acordarme, uh, ens vam trobar el, el, el Joan Cardoner i bueno, vam, vam, vam preguntar per ell, que si ell era el guitarrista de BGP, que, que què tal, que, que el coneixia... Bueno, el, els havíem vist i això, i els i vam, el, vam exposar el nostre projecte. I realment en seguida es va trobar a, a, ens va mostrar el, el seu interès en el, en el nostre projecte i i li ven comentar que ens agradaria que el, el quin mandado col·laborés i ja que ells estan dins de la mateixa banda, la de l'LGBT. I, i, i gràcies a ell Uh, tenim aquesta col·laboració i el CD sona com sona, perquè uh, ell va aconseguir que entre, entre el tècnic de gravació i nosaltres hi hagués una, una bona comunicació i, i, i, i que se s'arregleixin tots els problemes que en principi hi havien. És la col·laboració del, del Quim, la, la gravació de la, de és la, la seva part, per temes de... bueno, va ser difícil coincidir amb ell, no podíem coincidir, no, no hi havia manera. Els dies que nosaltres estàvem allà a l'estudi, ell no, no, no, no tenim manera. I llavors ell va, va gravar a part i llavors, després ens ho va enviar. No vam poder coincidir amb ell i ho van fer, sí, ho vam fer per separat. I després ja ho va muntar, vam fer tota la... ho vam Entre d'altres concerts, vau participar en la segona edició del trencador Metal Natch i ara fa poc al Metal Rising Fest. Com recordeu l'experiència d'aquests petits festivals? Uh, bé, el metal, metal naix va, va ser molt guapo, perquè realment, quan érem uns 15, 12 grups, ja una brutalitat de grups, va començar molt d'hora de la tarda i... i... mai havíem estat en un concert d'aquestes característiques, no? Realment, el guapo d'aquest concert és que el bon rayo que hi havia entre, entre tota la penya, conèixer bandes, perquè és l'oportunitat de conèixer moltes bandes, ens va sorprendre molta gent allà tocant, i bueno, també... Va ser, va ser dur el fet de que, clar, has de d'aguantar perquè ara són moltes hores d'escoltar contigu i ja ussabeu vosaltres, no? millor que ningú, però d'escolta concerts quan són 12 grups, a veure, per respecte a l'amiga, has d'intentar estar, estar en tots els concerts, no? Perquè quan tu toques, t'agrada que estiguin en el teu concert i que no s'vui dir la sala perquè, va, la gent està cansada i s'emana fent altres. És inevitable, suposo que en 12 grups la gent surt. Però bueno, com a mínim vam intentar estar en la majoria de concerts que havien i ens vam portar moltes grans sorpreses. Eh, en el Metal Raging, era la primera vegada hi participàvem, eh, coneixíem una mica l'Anna la, a través de l'Alan, que és l'ex-bassista de Druantia, i, i va ser un concert guapo pel fet de que també tocàvem amb, el, amb Mencia i Druantia, que són grans amics nostres, i tocar amb ells sempre és, és un plaer, i també conèixer, conèixer les altres bandes que van venir i que ens van agradar molt, com Sylvània, per exemple, o Tempered Heart. I realment l'experiència molt bona, és molt bona també. I també poder-vos conèixer a vosaltres i a la gent de Satanarais també és un, un, gran, un gran honor. Per qui encara no us hagi vist en concert, què ofereix Ice Storm damunt de l'escenari? A veure, Ice Storm des de l'escenari el que ofereix és molt bon rotllo, molt de fortor, ganes d'agradar molta força i amb ganes de connectar amb el públic. No, sabem que nosaltres sense el públic no, no farem gran cosa i, i principalment els nostres shows els dirigim de, de, cara, de cara a la gent castellà i, i, i tot el que el, jo recomanaria a tot el que ens vulgui conèixer que vinguin, que s'ho passaran bé i procurarem que així sigui i nosaltres ho passarem millor també. També, bueno, bàsicament, crec que deixar-nos-hi la pell, no? És a dir, quan tu puges a un escenari i toques, és perquè tens alguna que oferir, i si no ho dones tot, sincerament, crec que és un timo, no? És a dir, si baixes de l'escenari eh, pràcticament exacte, sense suar ni, ni tal, no ho sé, ho trobo com una traïció a la gent que ha pagat per venir a veure, no? O sigui, tu quan estàs a dalt crec que ho has de donar absolutament tot. I nosaltres ho creurem fer i mostrar això és que quan estem, com a mínim, jo estic destruït absolutament. I això que els concerts acostumen a ser a tres quarts d'hora, el dia que haguem de fer un repartori hora i mitja o dos, ja cal que ens dupem. I sobretot el que busquem és transmetre a la gent. Nosaltres el que toquem ho disfrutem moltíssim. I volem que la gent rebi aquest missatge, rebi el que transmetem, el, el, el, el que nosaltres disfrutem. Si veure que la gent està tocant i veure que la gent ho disfruta, és el millor que pot ser. Perquè és la, és la millor recompensa que tens. I nosaltres, que us vam poder veure en el Metal Rising, realment vam poder-ho disfrutar molt i vam veure que tot el públic ho va disfrutar molt. Vull dir que aconseguiu el, que és el vostre objectiu, realment. Amb els concerts que porteu fins al moment, recordeu alguna anècdota divertida alguna cosa curiosa que hagi passat? Uh, ara, de fet, en el mateix lloc on es va fer el, el primer festival que s'ha esmentat, uh, uns mes abans vam fer un concert a Igualada. Uh, L'anècdota d'aquell moment va ser que la bateria es movia, es movia, es movia més que la cua de Dony en i vam acabar el concert amb el, entre el baixista i jo clavant els talons a la bateria perquè no es pogués mentre ell tocava i jo cantava i el, justament al poc de començar va ser pràcticament el segon concert que vam oferir a Maisestorm. Eh, bueno, just a l'acabar el concert estàvem tocant pràcticament per, per uns quants amics i ens van començar a ploure calces, sostents, tangues, i ens vam quedar al·lucinats. Que, bueno, ens vam posar d'acord entre tots i ens va, bueno, ens va deixar molt suprès. Ens va ser, sí, sí, bastant, va ser bastant, curiós, bastant curiós, van riure molt. I com a anècdota, bueno, potser no tan divertida, però sí, com a brutal per nosaltres va ser tocar a Ratú. Vam participar al festival d'Emergença l'any 2010 i vam tenir la sort d'arribar a la final. I hem poder tocar a Ratma que va ser una experiència molt, molt guapa, perquè clar, no és el mateix estar acostumat a tocar sales petites, en què el sou està limitat, arribes a una sala gran i comences a tocar i veus la, la gran potència que pot tenir el so d'un grup de metal en una sala gran que realment és com hauria de ser, no? crec jo, per poder veure quin és el teu sort realment. I quan estava allà, ja t'hi ja va ser acollonant, estar ja en aquella sala. I a partir d'ara, quins són els plans futurs Storm? En principi, els plans futurs d'AgeStorm és poder, poder potenciar el CD, poder fer molts concerts i si podem trobar algú que, que ens tregui aquesta feina de sobre, no? perquè si, si poguéssim a no organitzar concerts i, o no buscar els concerts i poguéssim dedicar-nos només a, a, a compondre i assajar el, el grup s'alliberaria de, de molta feina i, i potser en un any vista tindria un altre ves a saber però en, en principi seria, seria aquest part de l'objectiu sí, bueno, i seguir treballant en, en nous temes És a dir, ara ara mateix en quan acabi el disc Tenim ja bastantes idees per començar a treballar i crec que és una mica també, sí, alguna altra que hi ha, alguna altra que hi ha. I és una mica també el combustible per tirar endavant, no? veure, vas tocar sempre les mateixes cançons, saber pots cansar-te una mica i bueno, doncs sempre hi ha, ha d'haver la il·lusió il·lu aquesta. També d'altra banda, sí que ens, evident, evidentment, l'o que ha dit de l'envers representant és una mica el sang real de tots els grups, no? poder tenir algú que et, et busqui concerts i tal o algun sèrie discogràfic que s'interessi en tu també, doncs pues això també seria, seria el seu. Però bé, bueno, de moment continuar treballant com fins ara i, i veure quina resposta hi ha. Doncs res, a nosaltres només ens queda agrair-vos aquesta estoneta que heu estat amb nosaltres. Us desitgem moltíssima sort en futurs concerts, amb el disc, que el puguem veure, com ens deies, ben ben aviat. I res, demanar-vos si ens podeu fer una petita salutació per als oients de Calimetal. Bé, bueno, en primer lloc, agrair-vos a vosaltres la, la, la, la feina que feu davant entrevistar nos a nosaltres, que som grups que no tenim... És a dir, estem comen bueno, començant no, ja portem uns anys, però com Aik diu, estem en un altre nivell, no? I, i us agraïm el fet que inter us interesseu per grups com nosaltres que estem, que estem sortint, no? I, bé, bueno, saludar tota la gent de, de Calimetal i la gent que segueix a la web, i que, que no deixin d'escoltar-la ni, ni de conya. Construiré un camí on sempre hi hagi llum I el testí reforçat en els meus ulls Preparem les provisions Acomiadem els germans del port Sortim en plena nit Un nou dia s'assarà